Допоможіть розвитку каналу підпискою, коментарями, вподобайками та поширенням. З вас підтримка, а з нас іще більше ваших улюблених творів українською. Говард Філіпс Лавкрафт У горах БОЖЕВІЛЛЯ ЧАСТИНА ДРУГА Не маю жодного бажання, навіть подумки повертатися до табору Лейка. Роблю це над силою, але треба розповісти, що ми насправді знайшли, і там, і далі, за страхітливою стіною. Постійно виникає спокуса опускати деталі, не робити однозначних висновків і говорити натяками – Оминаючи факти, але думаю, що й без того вже було багато чого сказано. Лишається тільки заповнити прогалини, розповісти про виявлені у таборі страхітливі речі. Я вже згадував про сплюндровану вітром місцевість, потрощені укриття, виведення з ладу машини, дивний неспокій серед тварин, зникнення сани та іншого». Розповідав про загибель людей і собак. Про те, що кудись зник Гедні. Про шість незвично похованих істот, без особливих пошкоджень зовнішніх тканин. Особливо, беручи до уваги, що вони пролежали під землею 40 мільйонів років. Не впевнений, чи згадував я, що одного собачого трупа ми так і не знайшли, тоді цим надто не переймалися, і тільки згодом ми із Денфортом звернули на це увагу. Головне, що я намагався приховати, стосувалося трупів і ще деяких речей, які могли або й не могли внести, бодай, дещі раціонального до цілком очевидного хаосу. На той час, коли сталася трагедія, я докладав усіх зусиль, аби відволікти увагу моїх товаришів від усіх цих невідповідностей. Було простіше і цілком природно приписати все нападу безумства у когось із групи Лейка. Схоже на те, що диявольський гірський вітер у цьому пустельному і найтаємничішому місці на землі міг будь-кого довести до нестями. Найбільше питань викликав стан людських та собачих тіл – Складалося враження, що всі вони загинули в боротьбі, їхні тіла були незбагненним чином і жорстоко понівечені. На нашу думку, усіх їх або задушили, або розтерзали. Вочевидь, усе почалося із собак, бо стан їх на швидкоруч спорудженої загороди свідчив, що вони намагалися втекти. Загороду довелося розташовувати на певній відстані від табору через ненависть тварин до загадкових давніх організмів. Однак усі заходи-перестороги виявилися марними. Залишившись одні, вони з першими ж поривами шквального вітру кинулися панічно тікати. Чи то їх налякав вітер, чи то дошкули в'їдкий запах жахливих істот. Звісно, ці екземпляри лежали під брезентом, Однак промені низького антарктичного сонця нагрівали тканину. І, за словами Лейка, сонячне тепло здатне було пом'якшувати на тверді міцні тканини створінь і змушували їх набрякати. Імовірно, вітер зірвав з них брезент і так розворушив, що попри поважний вік, ці створіння почали смердіти ще сильніше. Але в будь-якому разі видовище було доволі бридке. Однак доведеться подолати відразу та гидливість і відкрити нарешті найгірше. Але при цьому категорично заявити на підставі моїх та Денфорта особистих спостережень і висновків, що Гедні не несе жодної відповідальності за ті жахи, із якими ми зіткнулися. Я вже казав раніше, що трупи були страшно понівечені. А зараз мушу додати, що у деяких були розпороті животи, із них повитягали нутрощі. І зроблено це було навдивовижу холоднокровно, із нелюдською жорстокістю. І з собаками вчинили так само. У найбільших і здорових двоногих та чотириногих вирізали великі шматки плоті, наче це робив правний різник а розсипана навколо сіль із запасу продовольства в літаках, на вховала на страшні підозри. Все це сталося в одному із тимчасових ангарів, із якого перед тим витягли літак, а вітер швидко замів усі сліди, що могли пролити світло на цю загадку. Не допомагали прояснити ситуації і знайдені клапті одягу, грубо зрізані із понівечених людських тіл, Щоправда, в одному кутку загороди, захищеному від боревіїв, ми побачили на снігу ледь помітні сліди, однак не людські, а радше ті доісторичні відбитки, про які бідолашний Лейк багато говорив останніми тижнями. Втім, у кого не розбурхалася б уява серед цих похмурих божевільних гір? І як я вже казав, ми швидко з'ясували, що Гедні та одна із собак безслідно зникли. У страшній загороді ми не дорахувалися двох людей і двох собак. Але, оглянувши жахливі могили, увійшли до цілком неушкодженого намету, у якому Лейк робив ростен. І дещо виявили. Тут відбулися деякі зміни. Прикриті частини тіла до історичної істоти з імпровізованого столу зникли. Ми дійшли висновку, що однією із дивно похованих шістьох особин, від якої смерділо особливо гидко, була саме та, яку намагався препарувати лейк. На лабораторному столі та навколо нього ми знайшли розкиданими інші частини тіл, і нам не знадобилося багато часу, аби здогадатися. Що то були невміло і якось дивно розітнуті тіла чоловіка і собаки, і, з поваги до почуттів рідних, не називатиму імені нещасного. Хірургічні інструменти лейка теж зникли, проте лишилися сліди того, що їх ретельно стерилізували. Бензиновий пальник також пропав, а на тому місці, де він стояв, лежала купка обгорілих сірників. Ми поховали частини людського тіла разом із десятьма іншими, а рештки собаки – біля тридцяти п'яти загиблих тварин. Що стосується дивних плям на лабораторному столі і на розкиданих ілюстрованих книгах, то ми не знали, що й думати. Оце й було те найгірше, що сталося в таборі. Однак інші речі викликали не меншу розгубленість. Ми не могли пояснити зникнення Гедні, собаки, восьми неушкоджених організмів, трьох саней, деяких інструментів, ілюстрованих науково-технічних книжок, письмового приладдя, електричних ліхтарів і батарей, харчів та пального, обігрівачів, запасних наметів, хутряних костюмів та інших речей. Так само викликали пудив розмиті плями на деяких аркушах паперу і свідчення стороннього втручання та експериментів із авіаційною технікою, а також іншими механічними пристроями як у самому таборі, так і біля свердловини. Складалося враження, що наших собак непокоїли ці дивним чином розладнані машини. На додачу, у Камірчині Хтось перевернув усе догори дригом, деякі продукти повністю зникли, а найбільше вражала купа концертних бляшанок, якось по-чудорнацькому в відкритих і кинутих абияк. І ще однією загадкою була неймовірна кількість розкиданих сірників, серед них траплялися цілі, але переважали зламані або використані. Також викликали питання дивні розрізи на двох чи трьох наметах і хутряних костюмах. Було схоже, що хтось їх невміло намагався для чогось простосувати. Картину руйнівного безумства також доповнювали нешанобливе ставлення до тіл померлих людей і собак та дивне поховання рештків давніх істот. Про всяк випадок мерительно сфотографували ці наочні свідчення божевілля, яке охопило табір. І тепер використаємо світлини для посилення наших аргументів проти експедиції Старквезера Мура. Перше, що ми зробили, знайшовши в укритті тіла, це сфотографували і розкопали низку дивовижних могил, які нагадували п'ятикутні снігові кургани. Ми не могли не зауважити, Подібності цих жахливих могил до крапчастих візерунків на дивних зеленкуватих мильних каменях, як їх описав бідолашний Лейк. Натрапивши на ці камінці серед купи інших мінералів, ми ще раз переконалися в його правоті. Одразу уточню, що камені дуже неприємним чином нагадували зірчасті голови давніх істот, і ми всі зійшлися на тому, що ця схожість могла сильно вплинути на розбурхану уяву виснажених втомою людей Лейка. Перше побачивши поховання, ми з Пебоді заціпеніли від жаху. Наша уява поринула в шокуючий світ первісних міфів із книг та оповідей. Ми дійшли думки, що саме лише вигляд і тривала присутність цих істот у поєднанні з гнітючою полярною самотністю і диявольським гірським вітром могли довести групу Лейка до божевілля. Адже божевілля, що обрала за Мішель Гедні, єдиного, хто міг вижити, було тим єдиним поясненням, із яким усі погодилися. Принаймні, якщо вірити сказаному в голос. Втім... Я не настільки наївний, аби заперечувати, що кожен із нас міг мати інші, свої пояснення трагедії. Однак вони здавалися нам занадто фантастичними, і здоровий глуст не дозволяв нам їх озвучити. Вдень Шерман, Пебуді і Мактай здійснили тривалий обліт місцевості, намагаючись за допомогою польового бінокля розшукати сліди Гедні або щось із зниклих речей. Але так нічого і не знайшли. Повернувшись на базу, вони повідомили, що пасми гір Титанів простягається безмежно далеко, як праворуч, так і ліворуч, не знижуючись і не надто змінюючи вигляд. Але на деяких піках чіткіше вимальовувалися правильної форми куби і щось подібне до фортечних мурів. Що робило їх іще більше схожими на руїни в Азійських горах із полотен Греріха, Що ж до загадкових отворів, входів до печер, то вони доволі рівномірно розподілялися на безсніжних темних вершинах. Попри всі пережиті жахи, ми зберегли науковий запал і бажання пізнати невідомий світ там, за таємничими горами. Ми без зайвих подробиць повідомили, що після виснажливого дня страхів із догадок лягли опівночі відпочивати. Наступного ранку наступного ранку ми запланували здійснити ще один або кілька розвідувальних польотів через гори, узявши тільки камеру для аерофотозйомок і геологічне спорядження. Вирішили, що першими летимо ми з Денфортом, а тому о сьомій ранку ми підвелися почали готуватися до вилюту. Однак через потужний вітер, про що ми сповістили в короткому бюлетені для зовнішнього світу, нам довелося відкласти політ майже до дев'ятої. Я уже повторював ту непереконливу історію, якою після нашого повернення через 16 годин ми поділилися із товаришами у таборі, і зі всіма іншими, за межами крижаного континенту, кому ми адресували наші повідомлення. А тепер настав час виконати тяжкий обов'язок і доповнити цей звіт, бодай дещіцею того, що ми насправді бачили у прихованому по той бік гірських хребтів світі, і про що ми раніше не зважувались розповідати, і з огляду на почуття слухачів саме ці відкриття і стали причиною негараздів Денфорта із нервовою системою. Було б добре, якби він теж відверто розповів про все, що на його думку бачив тільки він один. Нехай навіть це могло бути галюцинацією, викликаною нервовим станом. І що цілком можливо і довело його до нинішньої кризи. Втім, він рішуче відмовився будь-що розповідати. А я здатний лише переповісти його недоладне белькотіння про те, що змусило його лементувати в літаку, коли ми летіли назад над гірським перевалом і нас немилосердно діймав вітер. Проте й побаченого нами обома цілком вистачило, або я теж пережив потрясіння. Саме про це і тиметься у заключній частині розповіді. Якщо мої слова про страшних монстрів із минувшини не втримують від чайдухів від спроб дістатися далеких районів Антарктики, або, принаймні, від бажання проникнути у надра цього материка з їх нерозгаданими таємницями і прокляттям нелюдської і віковічної самотності, моєї вини не буде у небачених і катастрофічних наслідках. Ми з Денфортом вивчили зроблені пебоді під час його денного польоту записи, звірили їх із показами секстанта і вирахували, що найпридатніше для перельоту через гірське пасмо місце лежить праворуч, видиме навіть із табору на висоті 23 або 24 тисяч футів над рівнем моря. Перш ніж вирушити на розвідку, ми повністю розвантажили літак. Табір Лейка лежав у передгір'ї, яке починалося на континентальному плато на висоті близько 12 тисяч футів. Тож, насправді, нам довелося підніматися не так високо, як могло здаватись. Водночас, набираючи висоту, ми гостро відчували вплив розрідженого повітря та нестерпного холоду. Бо через погану видимість мусили залишати кабіну відкритою, і, звісно ж, ми одягли найтепліший хутряний одяг. Наблизившись до страхітливих піків, що грізно й похмуро височили над лінією снігів, межею між голою породою і вічними льодовиками, ми помітили величезну кількість правильної форми утворень на гірських схилах, і вкотре пригадали азійську серію полотен Миколи Реріха. Вигляд вивітрених скальних порід повністю відповідав усьому, про що звітував Леко у своїх повідомленнях, і свідчив, що ці старі велети стояли тут із найдавнішого періоду земної історії, можливо, понад 50 мільйонів років тому. Марна справа вгадувати, наскільки вищими вони були в той час – Проте, атмосферні явища в цьому дивному районі не сприяли будь-яким суттєвим змінам або руйнації гірських порід. Та найбільше нас тривожило і гірське плетево із правильної форми кубів, фортечних мурів і печер. Поки Денфорд вів літак, я вивчав їх у бінокль і фотографував. Час від часу підміняв його біля штурвала, Попри те, що мої навички авіатора були суто аматорськими, і тим самим давав йому можливість краще дослідити краєвид. Ми швидко визначили, що основним матеріалом, із якого складалися дивні об'єкти, був легкий архейський кварцит, якого ми не бачили більше ніде. Вони розташовувалися так неприродно-рівномірно, що це вражало і водночас насторожувало. Звіти нещасного Лейка не могли підготувати до «такого». Як він і казав, граніці кам'яних об'єктів викришились і заокруглились через віковічний вплив природних явищ. Однак незвичайна міцність врятувала камінь від знищення. Матеріал значної частини кам'яних витворів, особливо тих, що розташовувалися найближче до схилів, на вигляд був таким самим, що і околишніх гір. Ось ці форми нагадували руїну Мачу-Пікчу в Вандах, або залишки стародавніх стін міста Кіш, який 1929 року відкопала археологічна експедиція Оксфордського музею. У нас із Денфортом... Постійно виникала підозра, що всі ці структури складаються з окремих велетенських блоків. І також саму думку Лейк приписував Керолу, із яким вони разом летіли у літаку. Якщо відверто, я не знаходив жодного пояснення цьому явищу і почувався геологом-невдахою. Вулканічні породи нерідко утворювали дивні системи. Як от знаменита ірландська дорога гігантів. Однак це вражаюче гірське пасмо, незважаючи на припущення Лейка про наявність у ньому активних вулканів, було цілком очевидно не вулканічного походження. Дивні отвори, біля яких було найбільше чудернецьких об'єктів, через аж надто правильну форму становили ще одну, хоча й меншу загадку. Вони були як повідомляв Лейк, квадратними, або ж у формі півкола. Наче рука якогось чарівника надала цим створеним природою проходам довершеної геометричної форми. Неймовірна їх кількість і поширеність просто вражали і наштовхувала на думку, що вся ця місцевість була насичена тунелями, прокладеними у шарах вапняку. Нам пощастило дещо роздивитися всередині самих печер, і, хоча ми не зуміли побачити віддалених від входу частин, проте могли з упевненістю сказати, що ані сталактитів, ані сталагмітів там не було. Зовні ті частини гірських схилів, що межували отворами, здавалися рівними та гладкими, а Денфортові здалося, що невеликі розколини і заглибини утворювали доволі незвичайні візерунки, перебуваючи під враженнями. Від виявлених у таборі Жахіті дивовиж, він натякав, що ці візерунки йому чимось нагадують групи цяток на давних зеленкуватих каменях з лячною точністю, відтворених чиїмось божевільним задумом на льодових надгробках шести похованих монстрів. Ми поступово піднімалися над гірськими відрогами, шукаючи не дуже високе місце, над яким можна було перелетіти хребет. Час від часу кидали оком на сніговий крижаний покрив унизу, розмірковуючи, чи зважились би ми на таку подорож, якби мали простіше і не таке сучасне обладнання. Ми були трохи здивовані, коли побачили, що місцевість виявилася далеко не такою пересічною, як ми чекали, і що розколини та інші складні місця Навряд чи могли б завадити скоту Шеклтону або Амундсену пройти тут із саньми. Деякі льодовики, виявляються, підступали до соцільної низки перевалів, відкритих усім вітрам, і діставшись до обраного нами, ми пересвідчилися, що він не був винятком. Неможливо описати відчуття тривожного очікування, із яким ми готувалися обігнути вершину і зазирнути, у пустельний світ, де не ступала нога людини, хоча не було жодних підстав вважати, що він суттєво буде відрізнятися від уже бачених і пройдених нами районів. У цих горах вартових, у звабливій опаловій безодні неба, поміж вершинами, принишкла якась страшна таємниця. І це відчуття неможливо було передати словами. Тут річ була радше в неясному психологічному символізмі та естетичних асоціаціях, що своєю чергою перепліталися з екзотично забарвленими поезією та живописом архаїчними міфами, що ожили на сторінках таємничих та заборонених фоліантів. Навіть пориви вітру несли щось лиховісне, і часом здавалося, що його завивання переходило у незвичайний свист і трубні звуки, особливо в ті миті, коли він залітав у численні лунки печери, а потім виривався звідти. Тональність цих звуків викликала відразливі спогади, такі ж складні та неусвідомлені, як і будь-які інші, що клубочаться у темних закутках душі. Літак повільно знижувався, і, судячи з показників анероїда, тепер летів на висоті 23 футів. Ми остаточно покинули район вічних снігів, що залишився внизу, а вище були тільки чорні й голі вершини скель. Звідти починалися хвилясті льодовики, Проте ці неймовірні куби, фортечні вали наповнені відлунням печери створювали враження чогось неприродного, фантастичного, оманливого. Вдивляючись довгу лінію височених пісків, я подумав, що міг би побачити і той, про який згадував бідолашний Лейк із фортечним муром на самій сінькій вершині. Але все... Крила пелена дивного антарктичного туману, який Лейк, мабуть, вважав за першу ознаку вулканічної активності. Перевал лежав просто перед нами із значисто виметеним вітрами простором між похмурими та непривітними скелями. У небі за ним клубочилося мережево хмар залите світлом низького полярного сонця. Сонця з того таємничого і далекого світу, якого ще ніколи не бачили очі людини. Піднімемося іще трохи, і він лежатиме перед нами. Ми з Денфортом могли розмовляти лише криками, бо вітер над перевалом ревів і завивав, пересилюючи шум двигунів, а тому ми лише обмінювалися красномовними поглядами. Нарешті. Ми здолали останні фути і завмерли, вражено вдивляючись у світ нерозгаданих таємниць стародавньої і геть чужої землі. Думаю, ми одночасно скрикнули, і в цьому вигуку змішалися всі наші почуття. Подив, захват, страх і недовіра до самих почуттів. Коли ми нарешті здолали перевал і побачили, що лежить за ним? Мабуть, на наше сприйняття вплинуло щось із набутих знань і досвіду. Можливо, згадалося щось подібне до гротескної форми каменів саду богів у Колорадо. А може, фантастична симетричність відшліфованих вітром скель аризонської пустелі. Ми могли навіть вважати це видивоміражем на кшталт того, що спостерігали минулого ранку... Підлітаючи до гір, нам конче було потрібно відшукати в попередньому досвіді щось нормальне і звичне, адже нашим очам відкрилося безкрає плато зі слідами руйнівних буревіїв, а також майже нескінченні колосальних розмірів і геометрично правильної форми кам'яні масиви із притаманною тільки їм ритмікою. Їх поцятковані тріщинами та вибоїнами вершини зіймалися над крижаним панцером, що був тут завтовшки 40-50 футів, а подекуди навіть менше. Неможливо було передати словами враження від цього жахливого видовища, де ми зіткнулися із диявольським порушенням усіх законів природи. На цьому... Неймовірно давньому плоскогір'ї, що лежало на висоті 20 тисяч футів над рівнем моря, і ще майже за 500 тисяч років до появи людини, умови були непридатними для життя. Скільки сягало око, на рівнині перед нами простягалося впорядковане кам'яне плетиво, яке задля душевного здоров'я пояснювати можна було... Як завгодно. Але не доводилось сумніватися, що воно мало рукотворне походження. Так, раніше ми цілком відкидали навіть думку про те, що ці куби фортечні мури на схилах могли бути створені неприродою. Та і як могло бути інакше, якщо в ті часи, коли весь цей район вже перебував в полоні Вічної Зими, сама людина... Мало чим відрізнялася від великих мав. Але тепер здоровий глуст, схоже, втрачав над нами владу. Адже цей неосяжний лабіринт квадратних, заокруглених і прямокутних кам'яних блоків був наочним і незаперечним доказом неможливого. Поза сумнівом, це було те саме диявольське місто Міраж – в усі його застиглій, об'єктивній і невідворотній реальності. Отже, у клятої мани було цілком матеріальне підґрунтя. Цей немислимий кам'яний лабіринт проектував своє зображення через гірське пасмо за всіма законами оптики і відбивався у хмарі крижаного пилу. Звісно, Дещо фантом перебільшив і спотворив, показував те, чого не було насправді. Але тепер, коли ми бачили першу основу, вона здалася нам іще страшнішою і загрозливішою за свою примарну подобу. Тільки неймовірна, тільки неймовірна нелюдська масивність монументальних кам'яних веж і фортечних мурів – Врятувала усе це від цілковитого знищення за сотні тисяч, якщо не мільйонів років існування, у похмурому гірському районі на краю землі. Вінець світу. Дах світу. і з наших вуст злітали малозрозумілі фрази, коли ми заворожено споглядали неймовірне видовище. Я знову пригадав. Химерні давні міфи, що так настирливо переслідували мене, відколи я вперше побачив цей мертвий антарктичний світ про демонічне плато Ленг, Міго, страхітливу снігову людину з Гімалаїв, про нелюдське походження пнакотикських рукописів, про культ Ктулху, Некрономікон і гіперборійські легенди про позбавленого форми Цатогуа і пов'язане з ним іще безформніше космічне поріддя. Місто простягалося рівниною в усіх напрямках. Воно мало щільну забудову, і хоч як уважно наші очі вдивлялися чи то у праву, чи то у ліву його частину, що тяглися вздовж невисоких передгір'їв як і відділяли його від власне гірського масиву, нам здавалося, що ніякого просвіту між спорудами нема взагалі, хіба прозирала зовсім невелика прогалина ліворуч від нашого перевалу. Зовсім випадково ми натрапили на невелику частину чогось такого, що не піддавалося вимірюванню перед гір'ям, де-неде пролягали чудернацькі кам'яні конструкції, що з'єднували жахливе місто зі знайомими нам кубами та мурами, вочевидь, оборонними спорудами. Вони, як і дивні печери, були однаково міцними на внутрішніх і на зовнішніх схилах гір. Безіменний кам'яний лабіринт складався переважно зі стін заввишки від 10 до 150 футів. І це, не враховуючи і невидимої під льодом частини, завтовшки від 5 до 10 футів. Їх спорудили із велетенських брил темного, стародавнього кристалічного сланцю та піщаннику. У багатьох випадках це були брили розміром 4х6х8 футів, хоча у деяких місцях, здавалося, стіни вирізбили із цільної корінної породи до кембрийського періоду. Споруди були різного розміру, чимало з них нагадували забудову і величезні світильники, деякі, меншого розміру, стояли окремо. Загалом серед споруд переважали конічні, пірамідальні і терасові форми, хоча траплялося чимало побудованих у вигляді циліндрів, правильних кубів та їх скупчень, варіації на тему прямокутників і чудернацьких похилених п'ятикутних будинків, які віддалено нагадували сучасні фортифікаційні споруди. Будівничі постійно та зі знанням справи використовували арки. І, ймовірно, в період розквіту деякі споруди міста увінчували бані. Ось ці кам'яні будинки страшенно вивітрилися, а скрижанілу поверхню, з якої здіймалися у небо башти міста, покривали уламки брил, що обвалилися ще в прадавні часи. Там, де льодовий покрив був прозорим, ми бачили нижні частини гігантських споруд. Кам'яні мости непогано збереглися, і на різних рівнях з'єднували численні башти. На стінах. Невкритих льодом, ми помітили сліди зруйнованих таких самих і ще вищих мостів. Придивившись пильніше, ми зауважили незліченну кількість досить великих вікон. Декотрі з них прикривали віконниці, виготовлені колись із дерева. Тепер воно скам'яніло. Однак у більшості випадків вікна загрозливо і лиховісно зяяли порожніми очницями. Будівлі стояли переважно без дахів, верхні краї стін були нерівними, хоча й заокруглені завдяки вітрам. Водночас, незважаючи на повсюдну руйнацію і занепад, інші споруди конусоподібної або пірамідальної форми, що стояли в оточенні вищих будинків, збереглися у незайманому вигляді. Нам пощастило навіть роздивитися через бінокль щось подібне до оздоблення на карнизах. Воно складалося з уже знайомих нам грубцяток, наявність яких на давніх мильних каменях тепер набувала значно більшої ваги. У багатьох місцях будинки стояли зруйновані дощенту, а льодовий покрив мав глибокі розколини, Суто геологічного походження, подекуди стіни розсипалися до самого льоду. Широка смуга від внутрішньої частини плато аж до розколени у передгір'ї, десь за милю ліворуч від нашого перевалу була цілком вільна від забудови. Ми зробили висновок, що це могло бути річищем великої річки, що протікала містом мільйони років тому. У третинний період і впадала в якусь підземну безодню біля Велетенських гір. Звісно ж, увесь цей район із його печерами, безоднями та підземними таємницями, був геть неприступним для людей, згадуючи, як нас приголомшило споглядання цього неймовірного видовища міста, що вціліло з незапам'ятних часів до появи людини. Можу лише дивуватися, як нам пощастило зберігати видимість душевної рівноваги. Певна річ, ми усвідомлювали, щось не так із хронологією, науковими теоріями або нашою свідомістю. Однак змогли опанувати себе і продовжували вести літак, помічали безліч деталей і зробили цілу серію фотознімків, які ще можуть добре прислужитися і нам, і всьому людству. У моєму випадку, можливо, допомогли вкорінені навички вченого, бо почуття розгубленості й страху поступилися нездолані допитливості та прагненню дізнатися про одвічні таємниці, з'ясувати, що за істоти створили цей гігантський мегаполіс та мешкали в ньому, і які стосунки... Вони могли підтримувати і з тогочасним світом, або з представниками інших вимірів. Це місто аж ніяк не можна було назвати звичайним. Воно могло бути осердям центральної, прадавньої і неймовірної сторінки земної історії, про сліди якої туманно згадували тільки у неясних і перекручених міфах, і яка повністю зникла серед хаосу і потрясінь задовго до того, як будь-яка відома нам людська раса пішла у своєму розвитку далі за мавпо. Перед нами простягався палеогеновий мегаполіс, порівняно з яким, овіяні легендами Атлантида і Лемурія, Комурія і Узулдарум, а також Олейто у землі Ломар, були сьогоденням, навіть не вчорашнім днем. Цей мегаполіс можна було порівняти із такою нечистивою доісторичною давниною, як Валузія, Ерлієг, і у землі Мнар, безіменне місто в Аравійській пустелі, про які згадували тільки пошепки. Коли ми пролітали над лісом застиглих велетенських башт, моя уява подеколи виходила за межі розумного і блукала без певної мети у царстві фантастичних асоціацій, намацуючи зв'язок між цим загубленим світом і деякими з моїх божевільних думок щодо жахів, пережитих у таборі. Задля зменшення ваги літака, ми лише частково наповнили його баки пальним, тож мусили бути обачними під час проведення досліджень. Проте навіть за цих умов ми подолали, точніше пролетіли, величезну відстань і знизилися до висоти, де практично не було вітру. Здавалося, не було меж ані гірському пасму, ані жахливому кам'яному місту, що підступало аж до самих узгір'їв. 50 миль польоту над хребтами в усіх напрямках не показали значних відмінностей в лабіринті, що, намагаючись вирватися з кам'яного полону, прокладав собі дорогу крізь вічну кригу. Втім, траплялися й вельми цікаві речі, як-от візерунки, вирізблені на стінках каньйону, де широка колись річка пробивала шлях через Передгір'я, наближаючись до місця впадіння обизодньо. Тут невідомі різьбярі перетворили відроги на велетенські стовпи, і щось у їх загостреній, діжкоподібній формі викликало у мене з Денфортом якісь неясні, неприємні й тривожні спогади. Ми також натрапили на відкриті простори у вигляді п'ятикутних зірок, Вочевидь, місця громадських зібрань і звернули увагу на численні нерівності. Там, де здіймався пагорб, його зазвичай перетворювали на таку сяку кам'яну споруду. Однак ми помітили, що найменше два винятки з цього правила в одному випадку, камінь надто стерся, аби розібрати, що на ньому вирізбили, а в іншому з міцної скелі зробили фантастичний монумент конічної форми, що віддалено нагадував славнозвісний, зміїний надгробок у давній долині Петри. Полетівши від краю гірського масиву в глиб континенту, ми виявили, що місто не було безмежним. Хоча, здавалося, і тяглося вздовж хребтів у безкінечність, здолавши ще з 30 миль. Ми помітили, що дивовижні кам'яні будівлі почали траплятися рідше. А ще за десять миль перед нашими очима вже лежала гола пустеля без жодних ознак вигадливих споруд. ще поза містом було позначене широкою впадиною, тоді як сама поверхня плато полого підіймалася і зникала в тумані десь на заході. Дотепер... Ми не приземлялися, але було немислимо залишити плато, не спробувавши потрапити до цих моторошних споруд. Тож ми вирішили знайти рівне місце ближче до перевалу і, посадивши літак, обстежити район пішки. Хоча ці спадисті схили були частково укриті руїнами, ми знизилися і невдовзі виявили чимало придатних для посадки місць обравши найближче до перевалу, адже нам іще треба було повертатися до табору через гірське пасмо. Ми точно о 12.30 сіли на рівний майданчик, укритий товстим шаром щільного снігу, де ніщо не могло перешкодити нам за якийсь час швидко і легко злетіти. Ми не вважали за потрібне робити навколо літака захисну споруду зі снігу, адже вітру майже не було, та ми й не думали надовго тут затримуватися. Відтак, ми переконалися, що лижні шасі у літака цілком надійні, а важливі деталі двигуна обезпечені від обмерзання. Для нашої подорожі-пішки ми зняли зайвий хутриний одяг і взяли тільки найнеобхідніше – кишеньковий компас, фотокамеру, невеликий запас харчів, папір, товсті записники, геологічний молоток і долото, сумки для зразків, моток линви, потужні електричні ліхтарі, а також запасні батареї. Усі ці речі були в літаку на випадок можливої посадки для фотографування, виконання замальовок і топографічних креслень, а також для відбору зразків скельних порід на схилах або гірських печерах. На щастя, ми мали достатньо паперу. Який можна було порвати і скласти у вільну сумку для зразків, щоб як ті казкові, Гензель і Гретель, позначати шлях у підземних лабіриндах? Це знадобилося б, якби ми знайшли печери без сильних протягів. В іншому випадку нам би довелося робити позначки на камені. Обережно спускаючись гірським схилом по твердій льодовій шкаралупі до кам'яного лабіринту, що неясно вимальовувався у молочно-білому серпанку, ми майже так само гостро відчували наближення до якихось див, як і чотири години тому, підлітаючи до перевалу через цей неосяжний гірський хребет. Звісно, тепер ми краєм ока вже побачили неймовірну таємницю, яку приховували ці гори велетні. Однак перспектива опинитися всередині цих прадавніх стін, зведених розумними істотами мільйони років тому, задовго до появи людського роду на Землі, була аж ніяк не менш страшною і потенційно згубною за своїми наслідками через її космічну неприродність. Хоча розріджене повітря на такій висоті певною мірою утруднювало виконання будь-якої фізичної роботи, ми із Денфортом почувалися ні в року і вважали, що нам до снаги зробити все, що знадобиться. Ми ступили ще кілька кроків і опинилися перед покритими снігом безформними руїнами. Трохи далі без даху стояло укріплення заввишки 10-11 футів. Саме до нього ми і простували, а коли нарешті торкнулися велетенських обвітерних кам'яних брил, почувалися так, наче встановили небувалий і мало не блюзнірський зв'язок із давно минулими епохами, куди людині шлях був зазвичай закритий, укріплення мало форму п'ятикутної зірки, віддаль від одного її кута до іншого була футів за триста. Мур складався з різного розміру, брил півщаннику, юрського періоду, в середньому 6 на 8 футів. Ряд стрілчастих отворів або вікон, 4 футів завширшки і 5 заввишки, були рівномірно розміщені між зовнішніми та внутрішніми кутами зірки, на висоті 4 футів над скрижанілою поверхнею. Зазирнувши через них досередини, ми виявили, що товщина муру щонайменше 5 футів. Всередині немає перегородок, а на стінах збереглися сліди різьбленого орнаменту і барельєфів. Про що ми здогадувалися і раніше, пролітаючи над подібними спорудами на малій висоті. Нижня частина приміщень, вочевидь, теж мала якесь оздоблення, але будь-які його сліди були тепер заховані під товстим шаром снігу та люду. Ми проповзли до середини через одне з віконець і безуспішно намагалися роздивитися майже стерті настінні візерунки. Так само було марною справою розглядіти те, що лежало під крижаною підлогою. Під час розвідувального обльоту ми бачили, що багато будинків у самому місці були скуті льодом менше за інші. І, можливо, якщо ми потрапимо до приміщень, над якими ще зберігся дах, нам пощастить знайти цілковито вільні від криги нижні поверхи. Перш ніж покинути фортицю, ми ретельно усе сфотографували і уважно оглянули могутні брили стін, без будь-яких слідів розчину, що міг би їх скріплювати. Дуже шкода, що з нами не було Пебоді. Його прикладні наукові знання могли підказати нам, яким чином укладали ці велетенські брили у неймовірно далекі часи, коли постало це місто. У моїй пам'яті назавжди закарбувалися всі подробиці тої півмилі шляху до міста, коли високо над головами, зриваючись з гірських вершин, люто завивав і свистів вітер. Тільки у страшних нічних снах могли явитися комусь із смертних ті оманливі видіння, які відкрилися нам із Денфуртом». Між нами і шумовинням туману на заході бавовніли похмурі громадя чорних кам'яних веж. І хай звідки ми дивилися, нас незмінно вражав їх вигляд і незвичайні форми. Це був міраж, втілений у твердому камені. І якби не світлини, я й сам би мав сумніви щодо реальності цієї картини. Платка виглядала подібною до баченої в оглянутій нами фортеці, однак практично неможливо описати ті чудернацькі форми, яких вона набувала у міських сворудах. Навіть світлини неспроможні передати безмежно химерного, неймовірного розмаїття надприродної масивності і цілковито нелюдської екзотичності цих форм. Тут були геометричні фігури, для яких Евклід навряд чи дібрав би назви, неправильної форми зрізані конуси, виключно непропорційні тераси, шпилі із банеподібними потовщеннями, групи обламаних колон і п'ятикутні або гостроверхі споруди, які вражали божевільною гротескністю. Наблизившись, ми змогли побачити під прозорими ділянками криги трубчасті камінні містки, що дивним чином і на різній висоті сполучали розкидані споруди. Складалося враження, що тут взагалі не було впорядкованих вулиць, а там, де прадавня річка несла воду через місто до гірських хребтів, за милю ліворуч виднілася ділянка відкритої місцевості у біноклі. Ми змогли роздивитися зовнішні горизонтальні, майже стерті барельєфи та орнаменти із груп цяток. І в нашій уяві почала складатися картина міста, яким воно було колись, навіть попри те, що тепер майже не лишилося дахів, шпилів та бань. Загалом... Місто поставало, як переплетення подібних до глибоких каньйонів, кривих провулків та вуличок, деякі з яких перетворилися майже на тунелі через навислі над ними кам'яні брили та аркові мости. Зараз воно розкинулося перед нами, як видаву зі сну, на тлі пелени туману, крізь який до нас із півночі пробивалося рожеве світло, низького антарктичного сонця. Коли ж на якусь хвильку сонячній промені зустріли на своєму шляху щільнішу за туман перепону, весь краєвид накрило тінню, і в усьому почала відчуватися неясна загроза, яку мені важко описати. Навіть далеке завивання й гудіння вітру Серед гірських перевалів у нас за спиною набуло якогось, сповненого лиховісними нотами, звучання. Наприкінці нашого спуску до міста довелося йти надзвичайно крутим схилом, по краях якого оголена скельна порода наштовхнула на думку, що колись дуже давно тут була штучна тераса. Ми дійшли висновку, що під льодом мають бути сходи, або щось до них подібне. Коли ми нарешті увійшли до самого міста лабіринту і почали пробиратися між уламками брил, нам здалося, наче ми стали меншими через гнітючу близькість гігантських потрісканих і зруйнованих стін, які були буквально скрізь, а тому... Наші почуття знову почали виходити з-під контролю і просто диво, як нам пощастило зберегти самовладання. Денфорд був вкрай знервований і почав висловлювати геть недоречні, навіть образливі думки з приводу жахів, що сталися у таборі. Я відкидав його припущення тим рішучіше, чим більше і сам потрапляв під вплив цього химерного свідка подій, Сивої давнини Уява Денфорта розбурхалася Він твердив Що в одному місці Там де вкрита уламками вуличка Робить крутий поворот Бачив нечіткі сліди на поверхні І це йому дуже не сподобалося В іншому місці Він зупинився Прислухаючись До начебто чутних звуків Які долинали не знати звідки Як він казав то були притлумлені звуки сурми, які нагадували завивання вітру в гірських печерах і водночас вирізнялися чимось невловимим. Наштовхували тривожні роздуми і повсюдна п'ятикутність навколишньої архітектури і кілька дивних настінних орнаментів. Відтак у нашій підсвідомості народжувалися страшні підозри щодо первісних істот, які створили це нечистиве місто і жили в ньому, проте у нас ще не зовсім згас потяг до наукових досліджень та пошуку пригод, і ми механічно продовжували збирати зразки скельних порід і збрилу у стінах. Нам хотілося мати їх якомога більше, аби зробити правильні висновки щодо віку міста. Ніщо не свідчило, що каміння. У великих зовнішніх стінах слід датувати раніше, ніж Юрським чи Нижньокритським періодом. Так само і в усьому місті не було жодного камінчика, старшого за добу Пліоцену. з цілковитою впевненістю можна було сказати, що ми блукали містом, яке перебувало в полоні смерті щонайменше 500 тисяч років а вірогідно, навіть більше. Блукаючи цим похмурим, наче присмерк кам'яним лабіринтом, ми зупинялися перед кожним приступним отвором, аби зазирнути всередину і оцінити можливість туди увійти. До одних отворів ми не могли дотягтися, інші ж відкривали шлях до скрежанілих руїн без дахів та оздоблення на кшталт фортеці серед гір. Втім, один, доволі широкий і зручний прохід, наче запрошував скористатися ним, і, як виявилося, ввів до справжньої безодні, без жодної видимої можливості туди спуститися. Час від часу нам випадала нагода оглянути скам'яніле дерево цілілих віконниць, і на нас величезне враження – Справило те, що, попри їх фантастичну стародавність, усе ще можна було розглядіти структуру деревини. Віконниці були виготовлені із дерева голонасінних хвойних порід Мезозойської доби, а саме саговників кридяного періоду, а також із віялових пальм і покрита насінних дерев раннього третинного періоду. Ми не знайшли нічого старшого за пліоцен. І з огляду на розташування віконниць, у яких по краях збереглися сліди давно зниклих завіс чудернацької форми, вони кріпилися як ззовні, так і зсередини глибоких отворів. Здавалося, їх заклинило, і завдяки цьому вони пережили спорохнявілі металеві кріплення та засови. За якийсь час ми натрапили на цілу низку вікон у виступі неушкодженого, величезного складчастого п'ятикутного конуса, який відкривались у простору, добре збережену кімнату із кам'яною підлогою, однак розташовувалися занадто високо, а тому ми не могли потрапити туди без мотузки. Вона у нас була, однак ми не хотіли без крайньої потреби спускатися із 20-футової висоти, особливо, враховуючи розріджене повітря над цим плато, де серце і так працювало з великим навантаженням. Ця величезна кімната була вірогідна залою або форумом, і наші електричні ліхтарики освітили чіткий, опуклий і, варто сказати, вражаючий барельєф, що порізував широкими смугами стіни зали, чергуючись із такими широкими смугами арабесок. Це місце ми запам'ятали, щоб повернутися, якщо не знайдемо доступнішого приміщення. Але зрештою ми знайшли саме такий вхід, який шукали. парку завширшки 6 із заввишки 10 футів, де колись закінчувався повітряний місток через вуличку на висоті 5 футів над поверхнею. Такі склепінчасті переходи, звісно, будувалися на одному рівні із горічніми поверхами, а в цьому випадку один із поверхів уцілів, і до нього можна було підступитися. Споруда, що складалася із кількох прямокутних терас, стояла ліворуч від нас, а вікнами дивилася на захід. По інший бік провулка, де і іще один арковий отвір, стояла побита вітром циліндричної форми споруда, без вікон, проте з круглим наростом на висоті 10 футів над проходом. Всередині споруди була цілковита темрява. І здавалося, що склепінчастий отвір веде у безмірну порожнечу. Купа уламків значною мірою полегшувала нам прохід до великого будинку ліворуч. Але ми якусь хвильку вагалися, перш ніж скористатися такою жаданою нагодою. Адже, хоча ми вже й проникли у доісторичний лабіринт, треба було іще набратися духу, аби увійти до вцілілої і знищовано давніх часів споруди, страхітлива природа якої ставала дедалі очевиднішою. Врешті-решт ми таки наважились, і через купу уламків дісталися з'яючого отвору. Під ногами виявилася підлога із великих сланцевих плит. Схоже, ми потрапили до відгалуження довгого високого коридору із рельєфними візерунками на стінах. Виявивши, що з коридору на всі боки розходяться аркові проходи, ми усвідомили, наскільки складною може бути система розташування кімнат а тому настав час вдатися до методики Гензеля і Гретель. До тепер, аби не загубитися, нам було достатньо компасів та гірських вершин між баштами, що слугували орієнтиром, але тепер виникла потреба знайти їм замінник. Ми порвали увесь зайвий папір на клаптики відповідного розміру, поклали до сумки, яку мав нести Денфорд, і приготувалися використовувати ці клаптики якомога ощадливіше. Такий спосіб, вірогідно, міг би врятувати нас від небезпеки заблукати, поза як у давній споруді не було відчутних протягів. У разі, якщо протяг посилиться або у нас вичерпається запас паперу, ми завжди зможемо скористатися надійнішим, проте більш складним і повільним методом. Зарубок на камені. Неможливо було зрозуміти, як далеко сягав цей лабіринт, не спробувавши його дослідити. Споруди в місті так щільно і густо стояли одна біля одної, що ми цілком могли переходити від однієї до іншої по закутих лідмістках, крім тих випадків, коли трапиться якась розколена геологічного характеру або обвал. Адже обмерзання – майже не торкнулося нутрощів масивних споруд. Мало не скрізь, де ми натрапляли на прозору кригу, крізь її поверхню було видно щільно зачинені віконниці, начебто місто залишило у такому вигляді, допоки льодова кірка не скує усю його нижню частину до кінця часів. І справді виникало дивне враження, що в місті, Свідомо все позачиняли, залишивши його в якусь темну, давно минулу добу. А його мешканці аж ніяк не стали жертвами якогось несподіваного лиха або поступового занепаду. А що як мешканці міста могли передбачити зледеніння і покинули його у пошуках притулку, неприреченого на загибель? Доведеться Зачекати з відповіддю на запитання, які геофізичні умови сприяли формуванню льодової кірки в цих краях. Але навряд чи це тривало надто довго. Можливо, під власною вагою спресувався і скрижанів сніг. Можливо, сталася повінь або з гір зійшли снігові лавини. Причиною могло стати геть усе. А уява в цьому місці могла намалювати будь-що.